Про патронатських дітей. І далі я цитую Кочубеєві уривок: живуть в колгоспному патронаті діти, у яких нема батьків. Діти перебувають в нестерпних умовах, оточені холодними бюрократами, мають лише по одній брудній сорочці навіть нічим перемінитися. Це в той час яку по дитячого одягу в коморі їдять миші. «Діти худі, слабі. Те, що варять для вихованців патронату, поїдає управа колгоспу. Управа їсть, а діти зостаються в приголоді. «Дошкульно!» – схвалює Кочубий. «От так і треба, щоб під ребро!» «Гаразд, хлопці, на сьогодні баста. Я поїхав. У Голтві хтось діє тихою сапою». З таким трудом добули снопов'язалку, а саботажники її вже вкоськали. Жнива на носі, а їхня техніка плаче. Тільки Кочубей накинув польову сумку через плаче, як у двері з'являється Ольга. бісики грають в очах, обличчя після нічного сну цвіте, і причесана Ольга цього ранку на інший манір над лобом і на скронях в'ються накручені для краси русяві ще в крапелинах роси колечка. «Де ж ваші матеріали?» – з веселим докором звертається Ольга до всіх трьох. «Ляси точите, а нам тоді біля каз до ночі». «Ах, ягідко, як тебе покидати?» – вихилясом підступає до неї кочубей. Жену це на район, бо там ні кують, ні мелють А ти ж тут шануйся, з радгостними не дуже І цим недоліткам давай от куша В них ще молоко на губах не обсохло Сьогодні ти просто цвітеш Кочуберіва рука потяглась до Ольжиного чола Як гарно в тебе накрутилось оце колечко Гетьте на вас Отскакує від нього Ольга, ніби вдарена струмом, хоча ми й не певні, чи вона справді розсердилась. «Коли уже ти, квітенько, станеш до мене добріше? Чи завжди отак і будеш?» «Подивлюсь на вашу поведінку». А тільки він поїхав, накривши свої залисини тюбетейкою, пам'ять про боротьбу з басмачами, Ольга одразу присмутніла. Постоїла, задумливо дивлячись у вікно, і аж тоді ніби згадала про нас. «А ти, синьокий, чого зажурився?» Звертається вона до Кірика і, знаючи, що він боїться лоскоту, зненацька так вгадала шурнути хлопця під ребро, що він аж підскочив. «Навже якусь уже вподобав?» «Йому нема коли!» Він іспанську мову вчить, подає голос із-за своєї ширмочки Парася Георгіївна, наша бухгалтерка. Та й рано їм ще до дівчат. Комплімента не вміють сказати. Ця Парася Георгіївна, особа не першої молодості, мріє про шлюб, якого досі чомусь так і не звідала. Цілими днями сидить, як мишка у тім відгородженням благенькою ширмою закутку, поклацує на рахівниці, підшиває кореспонденцію та раз у раз підфарбовує свої і без того яскраві, навряд чи і ціловані губи. «Так буде матеріал?» – цього разу Ольга кидає погляд у мій бік. «Чи скільки мені ждати?» Я подаю їй аркуші тексту, розгонисто списані від руки. Це сутула вчора залишив. У нього тут просто крик душі. І що в хаті читальні холодно, собаки не вдержиш. Ребрами світить тяглова сила на конефермі. Конематок лише її заїдають, ні разу їх у річці не купали. «Коні скаржаться», таку він назву дає. Як і усі ми, Ольга поважає сутулу. Сількор правдолюбець, він себе не щадить. За будь-якої погоди, відмірявши кільканадцять кілометрів, прийде до нас у червоний степ